Kterou jsem nazval o houbách a lidech, nebo o lidech a houbách, nebo jak chcete, s takovým portitulkem od sibirských šamanů až po moderní technologie, tak bych vám něco asi řekl o nejstarších záznamech o houbách, o jejich uctívání, o seholných látkách, o neumyslných otravách, ale i o o využití hup jako léčiva, jako lahůdky. A v té poslední třetině bychom se věnovali využitím hup v někdy moderních, někdy z těch klasických biotechnologiích. Jak bylo řečeno, já jsem jen Jíří Gabriel, pracuji v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze 4 Krči. Zabývám se profesionálně no, profesně baziliumicety, především jejich enzymovými aparáty. Začínal jsem kdysi i na antibiotikách, na nízkomolekulárních látkách. V poslední době jsme přišli spíš na výzkum dřevomorky a dalších hůb, které nejsou příliš vítané v našich obydlích a snažíme se dokonce i nějak nalézt nějaký preparát, který by zabránil jejich dalšímu šíření. To, co mě ovšem také zajímá, tak je trošku historie využívání hůb a já jsem proto tu dnešní přednášku, když jsem dostal nabídku, tak jsem ji přislíbil a slíbil. Pokud jí mám pro lajky, což vy nejste, tak vždycky začínám tím, že vám ukážu, jak houby známe. Asi nejvíc, pak vám povím, jak ty houby známe méně. Myslím, že ten výtečný podnik podhoubí už hygieny. Zavřel, takže již ho nenavštívíte a houby, jak je moc, neznáme. Terminologickou vzuvku na této půdě si myslím, že mohu vynechat, ale přesto nevynechám. Houby, to je to, co je pro ně charakteristické, pro ty vyšší houby, vytvářejí plodnice, ty se skládají z klobouku a střeně. To, je to co je vidět z pravidla na půdě nebo na dřevě, nad substrátem. Platí takové pravidlo, že zhruba stejně tolik váhově, Kolik vidíte té plodnice, tak zhruba stejně tolik naváhu je rozprostřeno v tom substrátu, to znamená v hrabance, v půdě, případně v dřevě. Tam má ta houba formu mycelia, mycelium je tvořeno spletí houbových vláken, neboli hyv. Nejstarší, asi dochované nálezy, tak jsou vláka hub z prekambria v Severní Americe, ty jsou teda stará 1 milionů let z Francie, pocházejí z Devonu spory a pletiva některých cizopastných hubů, kterých se odhaduje stáří asi na 400 milionů let. A abychom se dostali do České republiky, tak plodnice dřevokazních hub se našly z Třetí hor, tak se nalezly na Mariansko Lázeňsku, Ty jsou staré zhruba 12 milionů let. Houby jako předměty uctívání. houby, totiž jsou takové zvláštní organismy, které vznikají jakoby z ničeho, najednou jsou, pacisený jsou, Lidem to nepřipomínalo ani zvířata, ani kytky, ani stromy, tak nevěděli, nevěděli vlastně, co. Nakonec i ten romantický snělek Fulkanely na začátku minulého století, tak ve své knize tajmství katedrál a depesoterický výklad hermetických symbolů velkého díla říká, pohleďte na houby. V noci se rodí, v noci přibývají, v noci jinou. No, takže lidé věděli, že houby nejsou jen tak a kdo, když náhodou náhodou nějakou sní, tak se lecost dozí. Z Čukotky pocházejí asi nejstarší malby na skalách z mladší doby kamené, kde si můžete povšimnout, že nad hlavami některých těch lidí je něco, co nám vzdáleně může připomínat chlmůrky. Z Indie potom ze starých vět pochází termín božská droga Soma. Božská droga Soma a tam z toho vlisu je naprosto zřetelně vidět, je tady nějaký klasek, tak já bych vám, to, vám to to teď že to je zřetelné, že to je muchomůrka, již. Halucingenní účinky hope asi byly využívány od, jako první úplně od těch nejstarších do e, v Evropě a v Severní Americe, tak se používali především muchomůrky, e, v Evropě také, ale ve Střední a Jižní Americe to byly především druhy lysohlávy, psilocyberpanouc. E, Druhou. No a na Papuinové Gvineji byl popsán takový poněkud kuriozní příklad, případ hřibovité houby, kterou začnul Boletus manikus a traduje se taková historka, ona je trošku přitažená za vlasy a pravdivá moc není, že jakýsi německý profesor se vrátil v 40. 50. letech minulého století z Papuinové Gvineji a pravil, že tam viděl domorodce, která se dostavou nějaké euforie, dostávají požíváním hřídku. Tady sklidil posně, samozřejmě, protože všichni mykologové pravovědní říkali, no to mě ukažte hřibovitou houbu, která obsahuje nějaké psychotropní látky. To musí být nějaký nesmysl. Takže údajně pan profesor se vypravil mezi lidovědy po druhé a naposled, protože pak už neviděl nikdo ani hřib, ani pana profesora. Ta realita, to všem. Nebyla až taková, nebyla malinko jiná. Ono v těch asi 50. letech skutečně se objevil první článek o hlubě, která se jmenovala s Manicus Heim. A skutečně existuje, je to houba křibovitá. E, později bylo popsáno, že obsahuje nějaké látky na bázi indolových derivátů, čili je pravděpodobné, mm -hmm. že tam asi nějaké psychotropní účinky skutečně e, může mít. Já jsem schválně projížděl jako Science a objevil jsem práci z roku 2003, která je teda poslední na toto téma, pravděpodobně ten důvod je ten, že ne, že by se někomu nechtělo mezi lidi a můj student se vrátil nedávno z papuinové ginely a celý, ale když se ukázal, ať se zeptá domorodců, jestli teda něco vidí o takovéhle houbě, tak samozřejmě mu řekli, že o žádné houbě nevidí. Ale pravda je, že v tom článku, který vyšel dželov, psychoactive of Psychoactive Dress, takže se tam píše, že skutečně nějaké indolové deriváty tam asi jsou. Ale tehdejší stav analytické chemie nedovoloval je blíže specifikovat nebo blíže je identifikovat. No pojďme tedy do Evropy a konkrétně k Muchomburce Červené. Tam je známo, nebo respektive tvrdí se, že berserkové, kteří jsou zmiňování v Erdě a také v Sáze o Inglinzích, která pochází ze 8. století našeho letopočtu, takže to byli šílení válečníci vikingové, kteří pobíhali na zí s vytřištěnýma ušíma na bojišti, se štítem a sekirou vyzvávali, kde koho viděli, hned ho odpravili. Ten Snori Strelson popisuje berserky, že jeho muži, jak si můžete přečíst, se vrhli dopředu bez brnění, byli tak šílení, jako psy nebo vlci, kousali o kraje svých štítů a byli silní jako medvědi, nebo divocí voli a usmrcovali jedinou ranou, ale je samotné, Nezranil ani oheň, ani železo. Toto se nazývalo Berserker Gang. Jestli je to pravda, nebo jestli je to pověst, zdá se, že pravda to je, ale to, co není jisté, zdali se uváděli do toho stavu šílenství nebo té euforie muchomurkou, anebo zdali to byla nějaká kombinace jiných rostlinných, eventuálně drog. Tady je to použití uchomurky nejisté, ale za to je stoprocentně jisté v dalším případě, a to u těch sibirských šamanů. Uchomurka Šervená je asi na místě, Abych řekl, že obsahuje řadu toxických látek, například muskarinu, muscimol, kyselinu muscimolovou, ibotenovou, které mají halocinogenní účinky. Muscimol, který je vyznačený dole, vlevo, červeně, tak to je látka, která prochází zažívacím traktem naprosto nezměněna, zatímco kyselina obotenová a muskarin se metabolizují na jiné deriváty, kterým zůstávají psychoaktivní nebo psychedelické účinky a vlastnosti, ale ta jedovatost se snižuje. Proč jsem zdůraznil, že prochází tím zažívacím traktem v nezměněné formě, ten scinon? To je dost důležité. On nám to ostatně naznačuje nebo přímo potvrzuje dopis Filipa Johna von což byl německý zajatec, který pobýval na Sibiři V roce 1730 psal domů dopisy, kde popisoval šílené praktiky místních šamanů, kteří požili odvar zůchomůrek, naši se dostali do extatického stavu, přišemže obklopili ti nejbližší příbuzní s hrničkama a kyblíkama. A jakmile šaman s proměnutím potřeboval čůrat, tak mu ho přistrčili a jakmile teda byl kýblík naplněn, tak pak se pokračovalo v pití dál. Po šamanovi to byly stařešinové, nejvýznamnější mužové kmeny, pak došlo i na ženy a nakonec i na malé děti. V von v těch dopisů psal několik jsou zachovány, takže tady je to zřetelně pravdivá záležitost lisohávky, Psyloci, B, Panels, B, a další, tak ty samozřejmě, kromě Evropy, tak hrály prým v té střední a jižní Americe. Možná bych měl začít tady od té pravé strany, tak ta figurka toho člověka s lisohávkou nebo s nějakou hobou, tak pochází, myslím, že z Guatemaly, Řada písemných pramenů pochází, nebo opírá se o knihu historie generál de las cosas de Nueva Chile, Všeobecná historie věcí Nového Španělska, která je datována do roku 1529. Vedle té sošky tak to není nikdo jiný, než Adam a Eva. Je to od někud z Byzance freska. o těch lysohlávek na druhou stranu, tak to je nějaký starořecký výjev dvou žen, které ne, že by si přičukávaly těma rysohlávkama, jak to skoro možná i vypadá, ale prostě si asi vymění. Obsahové látky jsou indolové deriváty, především silocin, psilocybin a bufotenin. Bufotenin, myslím, že se jako jednou z prvních podařilo v potvrdit našemu stavu, našim kolegům, asi před 25 lety. Jinak, jak náziv napovídá, tak má to něco společného s ropuchami. Možná, že si pamatujete, jak asi před 10 lety, možná před 8 lety, tak vyšla v tisku zpráva, že studenti jiho České univerzity v Českých Budíjovicích jsou natolik líní, že už nechtějí si chodit pro lisochávky ani do lesa, ani na nádraží, a takže olizují ropuchy. Já jsem se, skutečně, já jsem se na to ptal tehdejšího rektora, pana profesora a ten mi na to odpověděl, že to slyšel, ale že si myslí, že to byla nějaká recese na koleji maximálně jednoho dvou lidí, protože kdo by takovou havnost strčil do pusy a že teda spíš si myslí, že to byla mediálně nafouklá rublina. Nicméně je pravda, že po chemické stránce, když se podíváte na vzorce psilocidnu, psilocidnu, tak jsou velmi podobné a předpokládám, že ty účinky asi mají pravděpodobně podobné. Využívání nebo zneužívání toxických účinků je samozřejmě stejně tak staré, asi jako lidstvo samo, každé houbě odpovídá určitý druh bolesti a smrtelný proces, pravil Quintus Septimus Tertullianus, který žil v proce letech 160 až 230 našeho letopočtu a Seneca k tomu doplnil, že houby jsou jed, který poskytuje rozkoš. V každém případě ty obrázky, nebo teda ten obrázek hůb na téhle levé straně, tak to je freska z Herculanea, o které víme, že bylo znišeno 24.8 roku 70 našeho letopočtu výbuchem vezvu, a tím pádem jde o patrně nejstarší vyobrazení jedlíhu v Evropě. Nejstarší doložené otravy houbami v Evropě, tak to je pravděpodobně rodina básníka Euripida, který žil v letech 480 až 406 před naším letopočtem. Je to ten, co se dí prostřed na té jedličce. Pokud si dobře pamatuju z literatury, tak on se vypravil po nákupech nebo spíš po nějakých obchodních jednáních na ostrov Lesbos. A když se vrátil, tak zjistil, že jeho žena i syn jsou mrtví, protože se pravděpodobně utrávili houbami. Jestli to byla Muchomurka, chomůrka nebo zelená nebo něco podobného, to už se asi těžko zjistí. Poměrně dost v kronikách zaznamenány, tak jsou příklady, nebo případy ergotismu. Je to z toho důvodu, že ergotismus má poměrně jasné, jasně viditelné příznaky, lidé pobíhají jako šílení, mají vyvalené oči, nakonec umírají. Je to způsobeno námelovými alkloidy, obsaženými tady v paličkovici na chové, v námelu, což je běžná houba, která se vyskytuje všude, na našich podmínkách, na travách, na obilí dříve. Nyní se pomalinku začíná vracet. Tím, jak se opouští takovéto klasické chemické hospodaření, to znamená snižují se pesticidy, snižují se další chemikálie na těch obilných lánech, tak se tam zcela spontánně a zcela přirozeně vystává ten námel z okolních e, travin. V České republice je to zatím naprosto okrajová záležitost, ale vím z nějakých zdrojů z Ministerstva zdravotnictví, že už si toho někdo někde e, povšiml, ale stále je to mimo a hluboko pod nějakou úrovní, kde by se mělo něco e, podnikat. To, co asi možná znáte a literárně několikrát zpracovaný e, případ travičství, tak je zavraždění císaře Tiberia Claudia neboli Cezara Augusta řečeného Germanicus z roku 54 našeho letopočtu, kdy se tedy traduje, že jeho žena prostřednictvím Eunuchů nastrčila žampiony, které byly ovšem polity údajně omáčkou z buchomurky zelené, z amonity phaloides. Amanita phaloides obsahuje alfa-amanitin zhruba množství 0,2 mg 200 mg na gram letální dávka pro člověka je pravděpodobně okolo 0,1 mg na kilo. Ale není to zdaleka jediný toxin, jediná, jediný jed, který je v té houbě přítomen. Já bych tady možná jenom pro korektnost řekl, že jsem se setkal i s názorem, že podle toho, jak je, jak je popsaná smrt Tiberia Claudia, takže... S největší pravděpodobností to nebyla, nebyla mohomůrka hlízovitá, ale spíš to byla kombinace nějakých jiných rostlinných jedů, protože na to, aby to byla otrava amanitínem nebo faloidínem, tak na to umřel příliš brzy. Tady, tady máme takový přehled alfa-amanitínu a faloidýnu to jsou dva dva peptidy s toxickými na játra, které se vyskytují v komoc zelené neboli hlízovité, obsahují několik netypických aminokyselin, nedají si zničit ani sušením, ani vařením, ani nějakou teplnou, běžnou úpravou. U alfa-amanitínu se mechanismus účinku zná, to je ten na levo. Ten se totiž váže na RNA polymerázu a zabraní tím pádem proto syntéze, takže hepatocyty časem odumírají může také poškozovat jádra buněk. Faloidin je heptapeptid, jeho uh -huh. letální dávka je 5 až 10 mg na kilo člověka, čili zhruba 1 až 2 plodnice mochomůrky zelené, respektive helizovitek. Poškozuje buněčnou membránu jaterních buněk, to znamená, ten buněčný obsah se vylíje ven, dochází k nekroze jaterní tkáně a nastává smrt, pokud tedy není na místě třeba transplantace jaterních. Jaké byly rozdíly v příznacích a koncích otrav Chomurkami tak to už nám popsal nádherně Jan Bezděk ve svém dílku z z roku 1905. Ono to platí stále, tam nakonec na tom není co měnit. Takže v případě oskarímelých otrav, já to řeknu jenom stručně první dva řádky a poslední dva řádky, tak počátek nemoci je náhlý, příznaky jsou poruchu žaludko střední, rychle se dostavující. Časem dostane k blouznění, to je k šívenství poruchám intelektu a paměti, ale nakonec se většině případů k, k uzdravení. Když to v případě otravy faloidinem, e, tak ta inkubace trvá poměrně déle, počátek nemoci je nenáhlý, tichý, příznaky jsou též nenáhlé poruchy střední, ovšem ke konci dochází k nervovému, k zesládnutí, sprnutí, ovšem intelekt a paměť zůstávají neporušeny, takže snad přichází za plného vědomí. Průměrné, průměrná doba trvání od tedy té inkubace až posmet, tak je v tomto případě asi 14 dnů až 3 týdny. Je to docela dobře zmapováno v Rudém právu z roku 1950, kdy se otrávila rodina tří člená v panických Břežanech a je tam poměrně dopodrobná napsáno, kdy za dlouho kdo z těch tří zemřel. Jako první zemřelo děcko, potom manželka a jako poslední ten otec rodiny a doba byla za 14 čtrnáct dnů od požití té, té houby. Předpokládané vraždy. Když už jsme tedy u toho, u těch jedovatých toxických učinků, tak se předpokládá, že mezi oběti patřil papež Klement sedmý, král Karel VI francouzský, kníže Baronil Nápolský, to je nadevší pochybnost, to byl člověk u italského dvora, který měl takové vlastnosti poměrně u diplomata nepředpokládané, jestli to byl koprofil, zoofil a kdo víc ještě všechno dohromady. Vím, že celá ta společnost si docela oddychla, když jednoho dne zemřel. Matka, cara Petra Velkého, Natálie Kerilovna je to dost velmi pravděpodobné. Náhodných otrav je poměrně hodně, já jsem jich vybral jenom několik, tak třeba skronikář Meziborský zaznamenal otravu houbami na obzemí Polapských Slovany v roku 2018. Ergotismus v Paříži byl zaznamenán v letech 1128 až 1229 v severních Čechách o 600 let později, a to i ve Slezsku. V roce 1822 se otrávil celý pluk napoleonových vojáků, bylo to někde ve východním při tažení do Ruska. A máme-li věřit literárním pramenům, tak vojáci vyzbírali les, vodhub, rozdělili je na hromadu podle barvy klobouků a jak správně tušíte, tak si vybrali k večeři tu špatnou hromadu. Tež je možnost se dopátrat informace, že v roce 1965 se otrávilo 15 kolchozníků v Taškenu. Tež zdroj rudé právo. Samozřejmě otrav americká nebo otravy v Americe nás celkem nezajímají. U nás těch otrav nebývá zase až tak tolik, jsou to jednotky maximálně desítky ročně. A v poslední době jde z pravidla o cizince, konkrétně o Ukrajince, kteří si obvykle spletou žampiony s muchomorkou hlízavitou. Myslím, že na největší případ byl někdo Loni v Olmouci, když jich zemřelo asi 8. Z těch deseti, se podařilo zachránit. A přejdeme tedy, protože je úzký rozdíl, úzká hrana, jak dobře víte, mezi lékem a jedem nebo v tom případě mezi jedem a lékem, tak přejdeme trošku k povídání o využití hub v té lidové i oficiální, oficiální medicíně. Možná, že jedna z, těch prvních, jedna z prvních hub, která se objevila jako lék, tak je vacilis, Larici fomes, officinalis, to znamená verpání. k lékařský českým, někdy se mu říká troubnatec Modřínovi. Je to potravní specialista, který roste na, jenom na eh, Modřínech. Zmiňuje ho eh, os curides se v knize hýlé jatke, to znamená léky. Má jich tam celkem 600 a mezi nimi právě vzpomíná i agariků. Je to houba poměrně vzácná. V České republice se vyskytuje asi na dvou nebo na třech místech ale v občas vidění je, ale asi se musí vědět, kde přesně. Petr Ondřej Matioli ve svém herbáři o něm píše, že agarikum neboli verbárník lékařský vyčišťuje mozek, plíce, prsa, žaludek, játra, slezinu, ledviny a matku, té šniční chrání před zimou zimničním třasem do křesení a dává se při všelikých otravách. Něco na tom asi bude, protože Němci ho měli ještě ve svém lékopise DAP6 z roku 1926 a jak vidíte v poznámce, tak skutečně obsahuje agaricin, neboli kyselinu citronovou, a dál kyselinu ricinovou a možná i nějaké další látky, ale tetíž se zřetelně nepoužívá a výzkum obsahových látek myslím, že v tomto směru u této hluby se, se v něm dále nepokračuje. Troudnatec kopitovitý je další, další houba, která se využívala poměrně od nepaměti pro své léčivé účinky. A to, její účinky jsou hemostypické, to znamená, zastavuje krvácení. Taky někdy se mu říkalo fungus chirurgorum, protože je ta doléta noha s trokou, nebo tohle kasnohou, protože se používal na přikládání ran při chirurgickém ušetření pacienta. Nahoře to, co není moc poznání, tak je mumie Eciho. Pokud si dobře pamatujete, tak i němečkí našli v ledu před možná už taky 8-9 lety v údolí etstál, proto se jmenuje Eci, nebo říká se mu Eci a on měl u sebe dva druhy nebo dva kousky různých dřevokazních hub. Jedno z toho byly právě plátky, troudatce kopitovitého a teď se neví dohromady, proč je u sebe měl. Jedna varianta samozřejmě je ta, že to měl na zastavení krváci. A kromě toho, že měl tu mošnu a dvě houby, tak měl v zárek asi šest šípů zabudit. Takže je dost možné, že v té době asi bylo dobré, něco takového sebou bomocit. Na druhou stranu, stranu troudatec se řekne slovenský troudník a i to české slovo troudatec napovídá, že se dá použít při rozdělávání ohně jako. Takže druhá možnost je, že to měl v podstatě proto, aby si zatopil rozdělovaný. A ta druhá hluba, kterou měl u sebe, nevíte to náhodou někdo, nepamatujete si to z literatury, to se teprve neví, proč to měl. To byl malý kousek, taková malá, malá količka si velikosti prostě typonového míšku do křeselníkové obecní, a byl navlečený na nějaké šmuce, kožené. Takže se má za to, že to možná mohl být nějaký amulet. Já jsem se také setkal jako s jednou variantou, že to mělo možná jako nějaké radši, ale mně to nepřijde pravděpodobné. Spíš si myslím, že to měl jako amulet, aby ho ochránil před nějakými zevními neblahými uh, vlivy. Trounatec kopitovitý neboli fungus chirurgóru později nahradila pýchavka dlabaná a to z toho důvodu, že se asi dá velmi jednoduše rozemnout na prach a není nutno vyklepávat a vydělávat plátky z toho trounace kopitovitého, což je přece jenom jako tuhá houba, kdežto ta píchavka se dá roztrtit na prášek poměrně jemně. Jestli to funguje, nevím, já jsem zatím neměl čas vyzkoušet ani jedno, ani druhé, protože vždycky, když se v laborce pořežu, tak mi to někdo zalepí flaserem dřív, než stihnou oběhnout krcký les. Uh, Outkovka uh, vonná, neboli trametes uh, uh, suavolens, tak ta se používala jako prostředek proti tuberkulóze, nazývala se fungus salicis ve středověku a jak vám napovídá asi to druhové jméno salicis, tak on roste na vrbě. A tady si myslím, že skutečně mohlo to mít nějaké racionální důvody, protože víte asi dobře, že kůra vrby obsahuje kyselinu salicilovou a kdo někdy byl nachlazený, jak jste šel pracovat v lékárně na základě aspirinu, kyselina acetyl salicilová takže tam asi nějaké účinky na zmírnění při nejmenším horečky mohly být asi docela pravděpodobné, nehledě na to, že ve středověku asi se obtížně, asi všechno byla tubera. Jakmile když začal pošlat, bylo mu zlé, tak se řeklo, že má tuberu a zdar. Ale samozřejmě se to poznalo až teprve, když chrdel a nebo zemřel, ale tak asi racionální jádro si myslím, že tam nějaké uh, bylo. Potom byly některé houby, které svým tvarem e, připomínaly nějaké části lidského těla, tak se předpokládalo, že bych mohl být mezi nimi nějaký příšiný vztah nebo souvislost. A proto Johannes van Beverig v roce 1872 o Jídášovu ucho píše, že houba tato je dobrá, i na opuchliny už ní. No, tak samozřejmě o tom, k čemu mohla být dobrá hadovka smrdutá, tak to asi komentovat nemusím. Též se doteď dokonce na webu dá zjistit, že je možné zakoupit asi za 100 dolarů prášek soudkovky pestré, který posiluje imunitu. Říká se ji čínsky yungchi. Kawar také je to japonský název. Samozřejmě je outkovka pestra, ta metesversicloria houba s natolik výraznými rysy, že ji není možné s ničím poplést. Je dost běžná v lesích tady okolo Prahy. Takže pokud byste stáli o na všech soudkovky, tak si můžete vyrobit sami a ušetřit plno peněz e, z internetu. Další houba, o které se předpokládá a o které se ví, že je skutečně schopná posílit imunitu, respektive nakopnout imunitní systém, a to především obsahem beta-glukánů, tak je lentinus edodes, neboli ší také. Krom toho, že to je výborná jedlá houba, tak staří číňané nebo i navíčíňané věří, že je velmi léčivá a stojí za to ji jí jíst. E, další Další houba, která je pod nás neobvyklá, respektive u nás se s nimi setkáme, tak je poria kokos. Ona vytváří takové obrovské hlízy. které je to na kořenu moravice. Já jsem měl možnosti vidět v Hangzhou v můj muzeu čínské tradiční medicíny, takže tady dole pod tím obrázkem je fotka už potom takových těch čtverečků připravených k nějaké aplikaci. Jestli se z toho dělal vývar čaj, aby se se to políkalo, to jsem nebyl schopen zjistit, ale na dalším obrázku úplně vlevo nahoře uvidíte, že to skutečně nejsou až tak nějaké malé kousky. To je skutečně opravdu velký. To má velikost tak fotbalový míč, které ty, některé ty kousy. To, co je vedle toho, tak to je už potom na ulici, když jsme se svým studentem jsme procházeli tržnici a obchody a nahoře jsme teda viděli mimo jiné ganodermu. Lucidum, leskokorku, lesloj, o které budu mluvit za chvíli. Já tady je Tomáš a Zavíně, to jak podle mě to je formu toci z Penikola, nebo možná je formu se z to z té fotky poznat, a my to nechtěli vás tady to zkoumali nějak zavrůdně, To znamená proudnatec, to výpan, nebo proudnatec pásovaný, jedno z toho. Ale jako je to skutečně veliké, takhle veliké ho jsem u nás v Čechách zřídka, kdy, kdy viděl. Olesklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl se traduje a ví se to, dokonce ten výzkum u nás probíhá, a já s tím mám osobní zkušenost, že nakopává imunitní systém. Skutečně, neví se přesně mechanismus účinku, ví se obsahové látky, metablokány, jak už jsem říkal, ale možná i některé další. A projevuje se především, když byste jí měli tu část sníst nebo ochutnat, tak ten první krok takový, který bezprostředně cítíte, tak je teplo v tenkém střele. Čili tam zřetelně k nějakým pochodům dochází. Já vím o několika případech, kdy pro její jako, řekněme, účinky dostavení rakovinného růstu, rakoviného bujení, tak několik lidí z mého okolí si vyžádalo, používali to. Samozřejmě to byli lidé nebo ty pacienti v terminálním stádiu, takže to nikdy nedopadlo dobře. A jestli tam byl nějaký, nějaký příznivý efekt, alespoň řekněme, po dobu jednoho měsíce, ani to jsem nebyl schopen vypátrat. To na to mě nebyl nikdo schopný odpovědět. Nicméně předmětem poměrně velikého výzkumu a rozsáhlého výzkumu je jedna, která kdysi v Německu, ve Spojených státech, ale především je to v Číně a v Japonsku, v těch zemích, kde tedy nejčastěji roste. Nejčastěji Číňané zní vyrábějí čaj, rávějí zní prášek, pilulky, pastilky. Já jsem měl dokonce možnost ochutnat nějakou kořálku s ganodermou, ale to nebylo vůbec pití, takže nevím, to bylo prostě strašně hořké. Ty dřevokazné houby ve jsou hrozně hořké, až na nějaké vínky moc e, chuti e, vám nedodají. No a e, takový, takový bych řekl, univerzální léčivo mezi houbami, e, tak je čága, což je Iventus oblikus resales šikný. Je to prášek, který z rezavce, nebo kousky rezavce, který si doma rozdrtíte na prášek, extrakce pod názvem Befungin, Dokonce dá koupit nebo prodává se na internetu, ale nemusíte ani na internet, stačí, když byste zašli do Lipové, kde teda bohužel ta, ten obchod už je asi měsíc zavřený. Ten kluk tam měl, Ivan tam měl obchod s jedl, jedlými houbami a měl tam i léčivky. Léčivé měl tam, prodával tam žágu, já myslím, že jsem ji koupoval, fakt, se mi tam kupoval v moderní modrých krabíce asi za tři stovky, nebo za čtyři stovky. Ale když jsem to teda si spočítal, kolik bych toho asi musel do sebe dostat, abych se jednou provždy stal nesmrtelným, jak věří Číňané, tak je lepší asi říct si sekerku, odložit ostih. No a zkrátka něco takového, bez toho tak z té břízy useknout a, a poradit si s tím sám doma. Což asi by asi by šlo. Ale musím teda říct, že když jsme byli na Ukrajině v Černobylu, podle nějakého výzkumu, před lety bavili jsme se s Ukrajinci na botanickém ústavu v Kijevě tak ti nám samozřejmě říkali, že ne, že by věřili na čávu, ale že jsou přesvědčeni o tom, že má skutečně účinky právě na nakopnutí na nakopnutí imunitního systému a rovnováhu metabolického, Ale samozřejmě člověk asi by jí musel jíst nebo pít ten odvar z toho, který mimochodem není vůbec odporný, to vím, že jsem to pil, a, ale asi po nějakou delší dobu. Mě to vždycky přestalo, tak potom teď mě bavit, takže, takže prostě... Nějak asi jsem špatný pacient v tomhle směru. Abychom se vrátili a ten okruh z Evropy přes Ázií, skončili zase zpátky v Evropě, konkrétně v Čechách, konkrétně v Krčském lese, v Praze, tak tam, kde pracuji, teď vedle, u mého prvního školitele, to je pana doktora Musílka, tak slič, Slizečka je ta houba na obrázku, on v její superzní kultuře našel a izoloval jediné československé antibiotikum, které nazval nocirin respektive Mucidermin, Spofa se nazývala potom, nazývaly ty aktivní preparáty, které se daly koupit v lékárně. Jedno byl sprej, druhá byla mast, používal se zevně, já sám jsem tím natíral obě děti, když byli malí a jako batolata chytli za uši nějakou pasinku, tak paní doktorka mě dala fialovou vodičku, tak jsme měli tři neděle prádlo, všechno fialový, Uh, oni mi to pokračovala, tak nám dala zelenou vodičku, tak byli polštáře zelení a pak jsem říkal, že jsem se vyštratil na tři tak já s tím mocilinem mám dobrou zkušenost. Já jsem to dávali spolužákům, když se vrátili z vojny, a měli nejrůznější mikrozy po celém těle. Tak ona říkala, že vy máte mocilin, kde jste k tomu přišel. Já říkal, no my si ho vyrábíme, teď už teda ne. Ale výroba mocilínu pro domácí potřebu byla velmi jednoduchá, v podstatě jenom se submerzně nakultilovala slizočka porcelánová, micilinem se střídilo cibulíkem vysušilo, zalilo se lihem, nechalo se to do druhého dne a ten lihový extrakt už se pak zevně používal. Nedalo se používat vnitřně, protože to byla látka poměrně toxická, je to derivát po chemické stránce 6-hexánové kyseliny. Prakticky to vypadá jako taková bílá krystalická látka, pokud byste ji nechali na, přes noc na, na stole, tak druhý den tam máte něco, jako, něco mezi medem a asfaltem, prostě se to rozteče, zvygraduje se. Nicméně v těch mastech a v těch sprayích se používala poměrně hodně dlouho. Vyráběla se v třeba ve Fragnerově, bývalé továrně, tehdy Peninsilice, nebo výzkumný ústav antibiotik a e, biotransformací, jak se to jmenovalo kdysi. E, poté, co vypršely patenty, tak se přestala vyrábět, pak tak koupili Američané celou tu fabriku a ten výzkum tam skončil. Teďko myslím, že tam maximálně, jestli se tam vyrábí efedriny, já si to už nepamatuju, co přesně možná. Ale myslím, že i ten efedrin američané sklumily ne proto, aby neměli konkurenci, ale spíš proto, aby se to nedostávalo nikam na černý trh, což v Čechách si myslím, že bylo velmi jednoduché. Takže dál, abychom shrnuli tuhle část, tak bych asi tak řekl, že houby jsou bohatým zdrojem antibakteriálních, antifungálních látek, ale také virostatik. Já jsem neříkal, že třeba u ší, také jsem dokonce zaznamenal nějaké názory, že je schopno zastavit, to znamená ten ovřad na 31 ší, také, že je schopná zastavit i šíření viru HIV. To si myslím, že je nesmysl, ale bylo to v literatuře, takže popřejme sluchu někomu, kdo si to myslí. Dále je to obsahování řady látek s imunomodulačními aktivitami, účinky a tedy obsahují podpůrné látky při léčbě cukrovky. To se třeba straduje o žampionech, ale i o hlívě střičné o hlívě především hlíva, krom toho, že snižuje hladinu krve, hladinu cukru, krvi, krve ne, tak snižuje také cholesterol a údajně má vliv na snižování krevního tlaku. To se píše nejenom v letácích firm, který, který prodávají za hříšný peníze extrakty z hlívy, ale i v odborné literatuře. Takže já předpokládám, že něco na tom asi bude. Ale zase bych zopakoval, je to všechno běh na dlouhou tráč. Není to tak, že by si někdo představoval, že s ní 3,4 rohule za 14 dní bude mít e, snížený krevní tlak nebo že bude mít snížený obsah krevního cukru. Je to asi dlouhodobá záležitost. Já bych odhadoval tak v nejméně 2 až 3 měsíce, pak teprve bych si myslel, že je něco pozorovatelného. Tvrdí se, že zhruba 10 000 druhů tvoří viditelné plodnice, tak mluvím tady o těch myší houbách, z nichž 2 000 druhů je bezpečně jelých. To bezpečně jedlých je v vozovkách, já to tam dávám umyslně, protože já sám občas něco, co dohromady mě nedělá moc dobře. I mě studenti mě od toho někdy zrazují, ale už jsem asi dvakrát přišel na to, že ta houba, která byla označena, že je nejedlá, takže skutečně nejedlá je. Podařilo, podařilo se mi to překonat. Zhruba 300 druhů léčivých a 20 se skutečně v praxi používá. A jak už jsem říkal, tak převážná většina Převážná většina výzkumu se provozuje v Alazí. Kdysi jsem troště zmiňoval jsem Spojené státy, zmiňoval jsem Německo. V Německu si myslím, že už to poněkud ustalo. Tam byl tahavunem dlouhodobým, dlouholetým pan profesor Hans-Peter Molitoris z univerzity v Březnu, který se věnoval právě léčivým houbám, podobně jako nedávno zesnulý u nás pan doktor Šašek, který potom pokračoval v tom mocilínu trošku i dál. Ale tím, jak on už je v penzi, tak myslím, že jak je grantový systém i v Německu, tak samozřejmě už není možné bádat nad tím, co by člověk rád, ale nad tím, na co dostane peníze a to si trošku nevždy slučuje. No a jinak se tedy traduje, a to mále informace, asi pět let stará, jenom, že ono už to bude daleko víc, že jenom produkty z té lesklé, to znamená s galandermy lucidum, takže vynášejí zhruba 5 až 6 miliard amerických dolarů těm firmám ročně. Potraviny a lahůdky. No. Potraviny a lahutky. Lahůdky. Třeba plný sekundu se své knize kapitoly o přírodě, tak napsal nohouby. No, teď to vlastně není nic než vlhkost země a rostou často vedle sklíše hada. Takže jaký pak požitek z tak nejistého jídla? No, ale jak se zdá, tak jak ten svět se vyvíjí, myšlení se vyvíjí, tak přece jenom některé houby byly považované později opravdu za lahutky. A ve Středomoří hráli roli, hrají roli. Teď uh, laníži. Vecimus Junius uh, Juvenalis je dokonce zmiňuje ve své satyře o bohatých hostitelích a chudých hostech, ten žilo v letech 50 až 30 našeho letopočtu a také se zachovaly svatého ambrože uh, pozdějšího papeže, jednomu z biskupů, ve kterému děkuji za zaslání velikých lanížů z úpatí aut. Uh, u nás v Čechách laníži se vyskytují také, ovšem je to jiný druh. Jsou bílé, mají bílou barvu. Jak víte, jsou to druhy, které se obtížně kultivují, téměř vůbec nejdou kultivovat uměle, pěstovat uměle. Jsou vázány na duby, jsou to mikorýzní houby. K jejich získávání se používají címčerná prasata, to asi jste slyšeli, nebo obsové. Já jsem dokonce jednoho z nich viděl u nás v ústavu. Kolega měl spolupráci se slovenským jiným ústavem. Hlavní, že se pokoušel u nás pěstovat ve skledníku za umělých podmínek, nešlo mu to vůbec, ale když byli s tím sem někde po Čechách jezdili, tak skutečně ten pes byl schopen vyhrabat, vyhrabat několik bílých hlavnížů, ale na těch místech kam ho zavedli, protože věděli dobře, že by tam mohli být jednak podle geologického podloží a jednak podle stáří a složení toho porostu. Já jsem původně myslel, že vám donesu e, nějaký aspoň na očuchání, ale bohužel jsem ho ráno v tom chaosu zapomněl doma, tak se omlouvám tak třeba někdy, někdy příště. U nás e, v našem regionu takovou úlohu ranížů hráli Smrže, nebo hrají možná teďka Smrže. Dokonce Smržovka nebyly morchenstern, malé městečko na úpatí hor, kde byl ten místik asi velmi vysoký, tak si dal do znaku paní starostka mě dokonce dopisem povolila, že tento jejich znak městečka mohu ukazovat na svých přednáškách. Tak si toho vážím. A ještě, k tém, ještě byli k tém smrží, já nevím, jestli to někdy jedli, ono je to asi velmi specifické, co je pro koho jaká lahůdka. Smrže, pokud se tedy nalezenou v lese čerstvé, je to jarní houba, takže teď on tak akorát by mohli pomalu, jak se trošku oteplí, tak by mohli začít růst na těch místech, kde bývají. S nimi tedy je trochu kříž v tom, že když se podíváte na tu provincii, jak vypadá, tak první řadě jsou plný písku. Jak se tam dostává prach, když funkávíte. vítr. Takže to je první věc, takže se musí důkladně vyprát, vyčistit. To je dost jako obtížné. A je to taky trošku dlouhodobější záležitost. No já jsem měl možnost jíst čerstvé, no, tak já nevím. No, já když jsem to řekl, jak to chutná, tak na mě studenti mi vyvalili oči a říkali, vy tohle jíte. Já jsem říkal, no mě to připomíná jídlo ale. Jako nemělo to téměř žádnou chuť, takovou trošku mělo, ale takovou trošku divnou zvláštní, by se specifikuje. My jídlo s zelenem doma nejíme běžně, ale e, tak nějak je to trošku jaksi e, evokovalo. Hm, nevím, ale tak říkám každému, chutná něco jiného. E, co k tomu ještě dodat, možná jenom pár historických poznámek. E, Markus Apicius v knize z první poloviny prvního století našeho letopočtu zmiňuje v kapitole 7 Labužník recept na houbě rostoucí na stromech, což teda si myslím, že by asi mohly být hlívy. Já jsem pátral v Matioliho herbáři, jestli tam něco naleznu a tam se tak zmiňují možná nějaké spíš... No, není to moc poznání. Francisco von Sterbeck má zásluhu na tom, že nám ukazuje nejstarší vyobrazení trhu s houbami v Antwerpá, je tam na tom já bych ještě skončil tuhle část asi tím, že Julius Vincenz Kromholz v roce 1820 podává seznam jedlých hub prodávaných na uhelném trhu v Praze. Bylo to tehdy 33 druhů hub, což je skutečně poměrně hodně. Když si to vědomíte. víte kolik, nebo odhadli byste, typli byste si, kolik druhů hub podle vyhlášky si smí prodávat v tržnici, nebo si smí zbírat komerčně pro nějaké účely. Tak odhadem. No. Tak asi, 10 až toho víc toho nebude. Já se přiznám ke své hambě, že bych to měl vidět přesně, protože občas jezdívám zkoušet a dávat osvědčení právě lidem, kteří ne, že by chtěli prodávat jedlé který které nezbírají v lese v Tržnici, tomu už nikdo nejede a prodávají spíš do hotelu a nebo obchodním řetězcům, a nebo spíš do Německa, do německých hotelů, než, než se. Ale nemusím teda říct, že e, když někdo, máme písemku, kde jsou i otázky na jedovatého, vy bych uklidnil, má to asi 20 otázek a pokud má někdo jednu jedinou špatně z jedovatý tak ho vyrazíme a musí přijít Ale zatím teda se mě to stalo no, tak asi desetkrát za tu poslední dobu, to znamená tak asi 40 lidí prošlo a 10 neprošlo. Což je možná jenom dobře. I když se dušovali, že budou trávit lidi v Německu a ne u nás, tak jsem říkal, ne ne, razítko máte od nás, to nejde. To si do Německa prodávejte, co chcete. No. no a vlastně ještě ne, ještě to nebude konec téhle části, ještě tam jedna věc, ta přirozená lenost. To je totiž hybatel pokroku. kroku. Tak tady máme ještě takový nádherný obrázek z e, Japonska, z, zhruba ze 17. století, je to kolorovaný dřemoryk, veselé sbírání hůb. Jak víte, tak chodit do lesa na houby není až tak ve světě obvyklé od nás, jo, a od nás na východ tuplem. To už ano. Až po to Japonsko, na západ moc ne. Jenomže, jenomže i ty staří Číňani, i ty Japonci, už byli pak občas líní chodit do lesa a začali vymýšlet, jak by, jak by ty by mohly pěstovat uměle. Takže z roku 1313 je kniha o Wang o zemědělství, kde je přímo návod na pěstování šítake. Což se teda dá dělat mimochodem buď na slámě, nebo nějakých sláma s pilinami, no a nebo se teda dá dělat na nějakých pařezech nebo kládách z, jihlič, z listnatého dřeva. Mě teda se spíš osvědčovala ta sláma s pilinama, s hoblinama, ale taky to nějak moc nefungovalo. A to asi to chce nějaké čínské podnebí, nebo anebo už potom vychytávky, na které já nemám čas zjišťovat. První česká kniha o pěstování jedlí hub takta, to napsal folit a Růžinský, nepodařilo se mi vypátrat Adina Krameriovi, jak se jmenuje správně, je to z roku 1895 a jenom pro formu, První pěstír na Žampionu v Československu byla otevřena v roce 48, 1948 a první pěstír na hlívy Ústřičné Echstitínu v roce 1973. No a teď se dostaneme k té závěrečné části mého povídání a tady bych vám rád teda řekl něco o využití hub v, v biotechnologiích. Bude to, řekněme, o třech různých aspektech, o biodegradacích, Případně monitoringu stavu životního prostředí. A budu mluvit téměř výlučně o dřevokazní houbách. To jsou ty, které ke svému růstu a rozmnožování vyžadují dřevní hmotu. Není to tedy nějaká botanická skupina, ale spíš ekologicky vyměřená. A ten důvod je velmi jednoduchý. oni se totiž dají nejlépe, nejsnáze laboratorně kultivovat, tedy pěstovat za nejrůznějších podmínek v laboratoři. Na začátek musím říct, a to je důležité, že dřevokazné houby se rozdělují na dvě velké skupiny, jednak na houby hnědé hněloby a jednak na houby bílé hniloby. Jsou to termíny, které jsou původně s lesnickou dřevařské praxe, všem, jak se ukázalo, tak mají určitý biochemický podklad. Pokud je dřevo napadeno houbami hnědé hniloby, tak tady v lese ten pařes má varu hnědou, proto se tomu říká hnědá hněloba, má takový krchli, rozpadá se na nějaké krehličky, je jemný prášek. Když toho by bílé hniloby, tak dřevo napadné na obaví bílé hniloby, tak zůstává vláknité, má takovou bílou barvu, vláknitou strukturu. Tady to ještě vidíte na dalším obrázku hnědá hniloba. Ta hnědá hniloba a bílá. Proč to tak je? Ten biochemický podklad je celkem jednoduchý. Dřevo, jak víte, tak se skládá zhruba z jedné poloviny celulózy, která je zodpovědná za pevnost dřeva. A z druhé poloviny eh, s lignem, což je taková, nechci říkat výplň, ale něco jako výplň si představme. No a houby hnědé, měloby, by, jsou schopny eh, z, té, z toho dřeva tak v podstatě spotřebovat nebo využít pouze celou lózu. Takže zůstává ligne, který má hnědou barvu, to dřevo se rozkládá, skutečně na prášek a proto třeba ta dřevomrka domácí působí takové škody protože skutečně ta střecha vám spadne, chalupa vám spadne, pokud se o nestaráte, nevyměníte dřevo včas, že se to rozpadne skutečně. Nejznámější asi je březovník obecný. Ukážu vám ho na obrázku. Ten znáte, jenom ho měl Edci na té šňůce. Jednak jsem znal kolegu, který tvrdil, že ty mladé povodnice jí a že jsou prý dobré. No a podle mě jsou hořké, ale náš bulharský kolega nám také tvrdil, že se to dá jíst, ovšem musí se to nějakou rakí nebo zap asi, možná jo, ale ne, on tvrdil vážně. On tvrdil, že když se to spaří horkou vodou, ta horká voda se sedí a je, takže se o tu hřkou chuť přijde. Ale i tak mi to pořád přišlo, jako kdybych žvejkal gumu nebo, nebo molitám nebo něco, to, hodně starý molitám. Tak. Uh, takže řezovník, sírové, ten jedlí je, to tomu to potvrdit. No a morka tady taky jedlá, ale tak tady jistám jako, z toho obrázku, ona je schopná skutečně všechny celulozové substráty zničit, sníst, jak knihy. Tak tady toho konínka, holčička plakala, tak se mi říkalo, tak aspoň je vidět, že to je pořádná česká hračka, ještě opravdu z a žádný čínský šunt, protože tam by neměla co, co sníst. Že to. Dole pak je nějaká podlaha a dál. Dřeomorka má tu neblahou vlastnost, že jednak je poměrně Odolná vůči suchu, vůči teplu nebo zimě. Je schopná rizomorfami prolézt skrz zeď. viděl jsem skrz kamenou zeď, viděl jsem skrz beton dokonce, viděl jsem skrz sílovou zeď, jak proleze. E, vytváří takové veliké plodnice. E, je to hluba hřibovitá, patří mezi voletace. Ta žlutá barva, kterou vidíte v těch plodnicích, tak je úplně ta sama, jako mají třeba babky nebo některé hříbky v tom kladouku. Voní nádherně, když přijdete někam na půdu a cítíte hříbky, tak už jako je vám jasné, že se tam dá očekávat někde, že tam bude dřevo mrka. Jak říká mi ta jsme ji jedli, je teda pravda, že se musí napřed smetáčkem omíst jako cihly a ty hobliny a, a kamení a písek z té druhé strany. A voní nádherná, rozkrájili jsme ji na kousky, do pastrolu jsme ji dali na máslo, pěkně sůl, kmín, to ještě bylo měla, to ještě bylo hezky a jak jsme to pomalé takhle vklohnili, tak najednou to začalo takový hnědý, tmavý kousky, začalo to kožovatět, tuhnout a když jsme to ochutnali, tak jsme zjistili, že není vůbec dobrá. Už potom teda. Ale tak, když už jsme to jednou snědli, tak jsme si říkali, to, by, to, jako, to musíme vydržet. Takže jsme vydrželi, ale že by to byla hnutká, to teda můžu říct, že to znám lepší. Roste poměrně rychle. My jsme třeba testovali v rámci našich experimentů právě na vývoj preparátů proti dřevomoce Lineární růst takových plastikových trubkách, které byly různě dlouhé, to je myslí 20-cm20 cm, cm trubka, naplněná ovesnými vočkami, které jsme použili jako substrát, něco mezi agarem a něco mezi dřevem. A ukázalo se, že, ukázalo se teda, že roste z 2,5 cm za den rychlostí. Jak vidíte podle těch dat, jestli, jestli to jste schopni zezadu pozorovat, tak jsem to sadil dost blbě. Ten pokus jsem zaočkoval na den, takže jsem musel chodit do práce přes Vánoce tehdy, ale nevadí, co by člověk neudělal pro vědu. Musím říct, že jsme třeba měli trubku dlouhou metra půl, kde jsme měli ty vločky na začátku a na konci, a mezi tím jsme měli třeba 20 cm písku. A ta houba samozřejmě, když to rosla k písku, tak jí se nezabránila, aby pokračovala v růstu dál, protože nějak pozná, že tam je další zdroj živin, další substrát, no a prostě během asi týdne, porlezla na tu druhou stranu a kompletně tam tu tu celou ujedla. Což, což je trošku takové zvláštní, ale já jsem viděl rizomorfy, dřevomarky, jako soudní znáci, občas se někde dostaneme k pozoruhodným věcem. Viděl jsem ve světlíku nedávno na Vinohradech ze sklepa až a, asi do třetího patra v Činžáku. Takže já nevím, nejsem z kolik to je do toho třetího nebo do čtvrtýho patra, kolik to je metrů, jestli to může být 10, 15, tak to teda jako bylo docela, docela jako zajímavé. A tam musím teda říct, že to, čemu se říká dizomorfy, není, abyste si představili jako nějaký mítě, to jsme viděli v praxi, tak to vypadalo spíš jako kořínky nějakých stromů, to mělo skutečně průměr 2-3 mm. Takže asi proto tu dřevomorku nemá nikdo moc rád. Ale co se týká těch biotechnologií, tak tam spíš jsou důležitější ty druhé houby, to jsou tyho bílé loby a to jsou tedy ty, pokud si pamatujete, jak jsem říkal před chvilkou, ty jsou schopné kromě celulózy samozřejmě rozkládat i ten tmavohnědý lignin. Takže to dřevo, to dřevo zůstává bílé a příklady jsou třeba hlíva, ústřičná, ta, která snižuje taky krevní tlak jiné a obsah cholesterolu. Uh, trobunatecko-pitovitý, to je to, co poznáte vlastně naprosto bezpečně, to je to, co měl na plátky sebou ten ECI uh, v té No a pak třeba leskla polská, plská, to také poznáte naprosto bezpečně, protože když do ze schody otisknete prest, to je taková atmamobněná, plcatá. Na měde jedný práv, to jsou prosy, je to měrně pozoruhodné, jak se tam dostanou, když ty původně padají dolů, nějakými elektrostatickými silami se dostanou zase nahoru, to se je ví. Jak se to předpokládá. Ale co je podstatné, podle toho, jak poznáte na to vysvětšně. Pokud byste otisli tam palec, tak vidíte svůj Protože ona má velmi jemné tu to, to, to, to výtruselorodovou vrstvu a dokonce jsem viděl na webu, jak nějaká američanka se baví tím, že tam už pejdy obrázky a jiní američané to od ní kupují. Tak. Jo, a ten pařez, který tady vidíte, tak to ještě je ještě vlastní, ten je moje vlastní fotka, používám, představuji si zhruba v obraze, jak dřevokazné hluby, prosím, říká dřevokazné, tak tohle je srdce lesa. Já jsem tu fotku dával do nějakého z prvních článků, co se byl živě nebo ve vesni, živě, myslím, že před přesně 12 lety. Ten pařez, pamatuju, byl když bylo ještě napadený, bez jediné plodnice. Konec se tam do plodnice, za čtyři roky už byla jenom domácká, prostě takové. Ne, za čtyři roky od sebe úplně ta houba znišila. Taková zhruba je rychlost v přírodě, pokud je vlhkost, teplo, hodné podmínky. Tak, rozkládají lignin a proto se používají i při rozkladu jiných látek. Ale než vám řeknu proč, tak lignolytický systém se nazývá, nebo tímto termínem se označuje několik enzymů, které jsou produkovány houbami bílé hniloby do svého okolí. A nejdůležitější z nich je lakáza, manganová peroxidáza a peroxidáza. Ten důvod, proč jsou produkovány do svého okolí, je ten, aby natrávali tu dřevní hmotu, po ten substrát okolo, tak aby potom houba mohla molekulární látky střebat, využít je jako zdroj uhlíku, dusíku energie. Tyto enzymy jsou schopné štěpit aromatické jádro, otvírat aromatické jádro, jsou schopny štěpit uhlíkové vazby, eterové vazby, to znamená CO, jsou schopny oxidovat metoxid skupiny a tak dále. Peroxidázy ke své činnosti vyžadují peroxid vodíku, o který se o jehož produkci se starají zase jiné enzymy, glukóza, oxidáza, ještě glukózo 1 nebo glukóza je oxidáza, která generuje peroxid vodíku nutný právě pro činnost těchto látek. Manganová peroxidáza potřebuje, jak je když si, nejby si říká mangan dependentní oxidáza, ta potřebuje ke svému tím bojmocný mangan. No a tady máte obrázek, jak vypadá lignin. Tohle je lignin z jihlištanového dřeva, je to poměrně komplexní sloučenina, která obsahuje aromatická jádra právě. A protože ty enzymy, o kterých jsem mluvil, tak jsou velice nespecifické. A je jim celkem jedno, jestli se pustí do ligninu nebo do něčeho vzdáleně podobného, tak se právě používají v praxi pro Degradaci nejrůznějších látek obsahujících aromatická jádra, jako jsou třeba polycyklické aromatické ohlovodíky, střaskaviny třeba, trinitro, toluen, je to řada pesticidů, herbicidů, barviva, léčiva, endokrinní distruktory, když jsem označil barevně, tak o barvivech můžu říct, že barviva, mi už teď pro nám to tady ani nepřijde, jako pro nás už nějaký problém není, pro mě třeba, já to pamatuju z jistý, jako liberečák. myslím teď o barvivech, které se používají na barvění látek. Já vím, že když, když se, kdy byly odvory na vojnu, tak vyberci v mise byla zelená, protože v nějak kdy, se barmily mundury na zelenou. Když měl být první máj, tak mise byla červená, protože si vyráběly prapory. Když umřel potentát, tak Nysa byla černá, kde se dělali černý prapor. A ne, tam problém je totiž v tom, že na tu textilí se vám nikdy nevychytá 100% barviva, když to máte v nějakém vůbunu, kde se to otáčí. Takže vždycky e, zůstává nějaká část e, toho, toho barviva, které se musí vypustit někam. No, v Liberci se to lilo do Je teda pravda, že to nebylo příliš ekologické, myslím si, že řada těch těch nadnárodních koncernů, ten problém přetrvává. Tak řada národních koncernů to vyřešila tím, že takovéhle pochybné technologie přesunula do zemí třetího světa. Takže myslím, že to, co jsem já viděl v si bych asi mohl vidět někde v Indii, docela možná i hned. Ale teda pravda je, že třeba taková hlíba ústičná nebo fanarocheté chryzosporium, což je hluba, která se používá v laboratorních testech podmět paměti, já jsem měl na to několik diplomových prací vypsaných, několik diplomek, takže víme naprosto bezpečně, že je schopná třeba za 14 dní nějaké v té kládi, nějaké v, sádkové, v systému skutečně odbarvit. My jsme používali asi čtyři druhy barev, takových těch nejběžnějších barviv, tedy nejběžnějších, které se používají, tak je schopná i odbarvit nebo zdegradovat zhruba z těch 80 až 90 řekněme v řádu 14 dnů. Čili tady to použití hub je na místě a se. To jež u léčiv. Léčivá, anebo spíš možná obecněji e, některé, jak se říká, endokrinní disruptory. To začíná být problém v poslední době, Ne, že by se o něm nevědělo, o tom se samozřejmě vědělo už dávno, že jsou e, třeba vody za nemocnicemi, ne, že jsou znečištěny stokovými množstvími látek, e, poměrně toxický, poměrně ledovatý. E, vědělo se, že třeba v severním ledovém oceánu už ryby ztrácejí identitu, jestli to jsou samci nebo samice, vědělo se, že to je právě třeba působení těch endokriních disruptorů, které jsou skutečně v téměř homeopatických koncentracích ve vodě, ale jsou a mohou působit skutečně velké škody. A v naší laboratoři, nebo teda v našem ústavu se e, tomuto věnuje profesor Zajdán asi 10 nebo 15 let a z jejich experimentů je naprosto zřetelné, že některé druhy hůbílé mělo by se skutečně schopné i ve velkých podmínkách v nějakých sudech tak snižovat množství endokrinních disruptorů, já tu v jednu z těch prací mám sebou, tak je tam v doběho asi tak dvou týdnů zhruba na 10 až 2 původní koncentrace, v závislosti na koncentraci. Mezi ty endokrinní disruptory tak nepatří jenom dámská antikoncepce, což vás asi napadl, nebo napadne jako první, ale patří tam třeba i antioxidanty fenolové, Plastifikátory, vtaláty, ftaláty, a bisphenol A, to jsou nejznámější asylátky, které se používají jako změkčovače do umělých hmot, tak abyste mohli mít tu hadici například. A nebo aby byla, nějaká, nebo aby byla plastová flaška když není zevnitř, má nějaký film, tak asi z těch vtalátů se z toho dostane taky hodně. Já teď nezapomenu, když se tu mechaniznost jde jedno, tak já si pamatuju, když jsem dělal své ritomové práci, tak jsem přinesl nějaký vzoreček, který nebude na mnoho svědět. Jednu panu profesorovi na analýzu a on mě říká, že no, tam není nic vidět, ale jestli si teda tvrdíte, že v té schovaci něco mám najítno, tak já si kouklu. Tak si zatím běžte projekty se zpátky na Albertov a přineslte něco, ho tam víte, já závářím, že já je dopěno. Když jsem přišel, tak už jít naměřeno a říká, no což pak to, to, co jste chtěla, to jste znamnošel, to je to pravda. Ale jiná by si dál jako po já jsem tam našel nějaký vtát. Říkal, vám musel dělat Rino v roce 75, mm -hmm. a já jsem váš a prvé to nevím a za druhý, jako jak jsem na to přišel a on říkal, no, protože to byl nějaký trimetil který se dovážel z Kanady tehdy jenom asi půl roku, než se to potom zatrval těch lidí nebo těch místností, kde to lino je, těch je naprostý minimum. A to jsem tak rád, že jsem to našel, protože já dnesky v každém vzorku ty vtaláty najdu z toho, z toho plastu. Protože v každém laboratoři máte lino a ono se to i v těch homeopatických koncentracích uvolňuje opravdu do vzduchu. A ty citlivé analytické techniky, které jsou tak ještě citlivější, tak to tam opravdu najdou. Tak, eh, pojďme tedy dál, přejdeme k druhému využití nebo potenciálnímu výžití a e, při biotechnologiích, a to je biosrdce, to znamená sorpce kovů na povrch e, mikrobiálních buněk, konkrétně tedy houb. Začal bych asi dole obrázky. Pokud houby se pěstují, kultivují e, v to znamená v nějakých splněných nádobách, které se třepou, to znamená, nestojí to jako kastrol někde na polici a třepese, tak ty by vytvářejí takovéhle kuličky nádherné, někdy velikosti hrášku, někdy rýže, podle toho. Mívají obvykle stejnou barvu, jakou má ta houba v přírodě. Takže některé jsou bílé, některé jsou nažloutlé, některé jsou krémové, některé jsou dooranžové. Když byste se na ně podívali hloubky a šli byste níž, tak na snímku s elektronovou mikroskopí už potom vidíte, že to není žádný nášej, ale je to taková pěkně chlupatá kulička. A když se podíváme ještě níž, tak je tady náhle vidět, že vlastně ty chlupy, to není nic jiného, než ta spleť těch houbových vláken neboli hyv niceliálně, takže ta jedna kulička má obrovský povrch, protože vlastně má povrch nejenom na povrchu, jako povrch koule, což se dá spočítat nějakým vzerečkem ještě do Pythagora, ale ne, ne, ne, ne, Ona totiž tím, jak je tvořená těmi vákny, tak to má skutečně obrovský. Na povrchu houbových váklen, na povrchu na hyv, povrchu tak je spousta vazejních míst pro pro dobrokatylenty, pro těžké klovy, ale třeba včetně radioizotopy. Jsou to obvykle polysacharydy, různě modifikované, mohou to být ale i pigmenty, peptidy. Pigmenty jsou tedy barvová přítomná, barvíčky přítomné v stíně hůb. Pak samozřejmě obvykle tam bývá nějaký slis okolo, takže říká se mu glykokalix, tak i ten může hrát roli. A mechanický záchyt nakonec může být asi i v tom glykokalixu a také může někdy některé koly se mohou vysrážet, protože řada, řada hůb produkuje organické kyseliny. Třeba, když se zase vrátím k mé oblíbené dřevomrce, tak dřevomrka domácí produkuje na konci toho micile, kterým vrtá skrz zeď, tak ta má kyselinu šťavilovou, mimo jiné, a tím, jak není pH, tak asi se skutečně může opravdu dostat a narušit i zdivo a narušit nějaké ty kamenice. Já jsem teda měl možnost vidět a dostane se skrz. Sice to dlouho asi trvá víc, než na, tom, než na těch našich obecných očkách, ale když chce tam, tak si tam bude. Tak. Já mám tady takový příklad z jedné diplomky, co jsem dělal před časem. Právě na pelety hub jsme, jsme se snažili absorbovat měď, což nám vycházelo docela dobře. Měli jsme tři druhy dřevokazných hub. Dolní křivka je eh, famitopsis pinicola, to znamená to je trojnetec pásovaný, prostřední lepista nudá, výborná jedlá hlubá, červka fialová, taky by měla ty začít pomale růst a potom roste v prosinci až do ledna, roste i pod sněhem, je tuhá, vonělá, nádherná, vždy doporučuji, nebát se ji ochudnat. No a úplně nahoře, tak to je potom ta audimencia lancida, jak jsem říkal, to je ten zdroj lancidí. Je tedy vidět, že se potvrzuji taková základní fysikální pravěda, to znamená, že zhruba po 60 minutách po jedného rozmě dochází k vyrovnání koncentrací tohoto prostě, které byly a samozřejmě, že se liší schopnosti jednotlivých hub absolovat, akumulovat nebo sorbovat na svůj povrch různé, různé druhy kovů. Je tedy pravda, že do nějaké průmyslové aplikace, na rozdíl od té biodegraderační, tohle příliš šanci nemá se dostat. Je to spíš takový mezikrok i k dalším experimentu ukážu vám potom k jakým. A nemá, nemá se to šanci dostat z toho prostého důvodu, je to totiž biologický materiál. A ten biologický materiál. My jsme třeba měli skleněnou kolonu, která byla tlustá, dlouhá byla metr, prolívali jsme tím nějaký vzorek, tím, na které odstup modré skalice, kdy jsme nádherně viděli tím, jak to bylo skleněné, jak nám ty kuličky palety postupně pěkně modrají od vrchu až dolů, jak nám vytýká čistá voda, v které žádná míč nebyla. A jakmile se zahltila kapacita, tak najednou ta modrá skalice protékala. Pak jsme to tež zkoušeli s nějakou vodou z galvanovny s praktickými vzorky, to fungovalo naprosto stejně. Jenže tam je jedna nevýhoda je to biologický materiál, který vám se Takže zkrátka, když to řeknu, válisky Takže ta náplň není dlouhodobá, vydržela by v reálně v provozu na týden možná, dva myslela by se vyměňovat. Náklady na produkci nejsou malé, takže to praktického využití asi nedojde. Na druhou stranu, tím, jak dřevokazné houby se dají kultivovat v laboratoři, tak je možné docela dobře využít ke studiím přenosu kovů z prostředí, z půdy, z v té levé, Na TLS třeba vidíte podničku agrocíbe, kterou jsme měli zaočtovanou na slávní, která byla převrstvená půdou, která obsahovala kadmium. My jsme počítali, kolik procent kadmia je ta houba schopná z půdy dostat do té své podnice, respektive jaký je podíl mezi tím děžkým kovem v půdě a v té houbě. Ten důvod vám řeknu za chvilku. A vedle naopak vidíte pak zase pařezík. Pane Ostoptikus v od se v baňkách nám dělá takové nádherné plodničky. a někdy byly až tak velké, že to vyrazí špunt. A ten jsme zase používali ke studiu přes nasu rtuti z půdy dohu a posléze ke studiu k volatilizaci rtuti, rtuti, totiž. Ku podivu, jaký znáte asi z teploměru, teď už moc ne, Evropská unie zakazuje, my jak vidíme, to teploměr hned po den, střežím ho jako v hlavě, je to jediný teploměr, který doopravdy měří, dobře měří, bezpečně měří. Tak rtuť, samozřejmě pokud je ve formě nějakého, nějaké sloučeniny, tak může být jedovatá, bývá jedovatá, zpravidla také se rtuťí, rtuťovými sloučeninami natírat v telegrafní sloupy právě, aby neschnily, aby nezadávila ani dřevomorka. Ovšem, některé organismy, včetně hub, tak jsou schopny rtuť metabolizovat na metylrtuť, etylrtuť. To jsou látky, které jsou čekavé. Takže oni se vlastně dostanou z té půdy prostřednictvím nějakého mezi, hostitele bych řekl v vozovkách až do, až do toho vzduší. Ten je v řádech promile. Není to nic jako masivního, ale je to stále výzkum, který možná by k něčemu i mohl být. Tady mám ještě hlívu. Na Sláně, ta je také schopná dělat i za laboratorních podmínek docela pěkné pludničky. A tady se zase vrátíte se té Ř my jsme dřevomrce předhodili dřevěné špalky, špaličky, které jsme impregnovali různými kovy. A ukázalo se, že například dřevo impregnované kadměmi nějak nevadí, když to na mědi neroste. Což je poměrně známá dávno věc, ale je to takový experiment, který by se řekl, proč jste to dělali? My jsme to dělali hlavně proto, protože jak už jsem předeslal kdysi před nějakou dobou, tak se snažíme, nebo snažíme se už v delší dobu, ono to moc nejde, Jde vymyslit nějaký preparát, aby to ne, který by neobsahoval rtuť, ale inhiboval by růst dřevomorky nebo by zabraňoval infekci. No skončili jsme u nyní moderních nanočástic. Nahoře máte dva snímky. Ten nalevo se elektronového mikroskopu zachycuje průřez s smrkovým dřevem, který je asi 500krát který je napadený dřevomorkou po dvouměsíční inkubaci. A na té druhé straně, vlevo, tak to je totéž dřevo, které je ovšem impregnováno preparátem na bázi nanočástí Tam je vidět, že ta struktura není téměř vůbec zničená, není téměř vůbec napadená. Ostatně my, když jsme i ty prkínka jednoduše metodou pomalec do krále klacka eh, vážili, tak jsme zjistili, že u těch kontrolních vzorků téměř žádný váhový úbytek nebyl, to znamená, to zůstalo tak, jak je. Ta, u těch, uh, Naopak, u těch mořených částic žádný ubytek nebyl, když to u těch, které jsme nechali schnít, tak samozřejmě byl, protože ta houba prodýchá celulózu a i celulózu na elastice O2 a vodu, takže tam váhalé úbytky jsou. Taky to bylo vidět, už to šlo rozzemnout, ještě ta kostička dřevěná 1,5x1,5x1,5 cm by to šlo roz, i v prstech. Jo, akumulace nebo bylostrobce není jenom záležitost laborky, laboratoří. My jsme vlastně začali s těma laboratořem proto, že jsme byli kdysi požádaný Ministerstvem životního prostředí, jestli bychom neudělali takový průzkum, jak to vypadá v obsazích toxických polů v dřevokazných houbách různě po republice. Tak jsme si říkali, no ano, to samozřejmě je možné, protože jak se tak asi mohou dostat kovy do dřevokazních houb? Žerotech se rostou na strop. Z částí spůdy to rozhodně ale asi z větší části se atmosféry, atmosférickou depozicí. Tady jsou dva snímky také z elektronového mikroskopu. Na jednom je klanolístka, vachlátnou patálova, utaradánové výšičky. Tady to, co je tady v té částice, tady je to a prach z ulice. Tady je to též, ale je to, myslím, že troudnatec e, pásovaný. Ano, ten má zase hladký povrch, takže i tam je něco udělat. Skutečně atmosferická atmosférická depozice, kdybyste se ptali lidí z ústavu ústavu, nebo tady dole z Benácké, z životního prostředí, tak vám řeknou, že má různé formy. To, že je něco vidět, tak to je jedna část, ale daleko víc těch partikulí, těch částic, mikroskopických, nejsou vidět, přesto jich je v ovzduší, poměrně hodně mohou přispět k zvýšení obsahu nějakého toxického kovu v té hlubách. My jsme si říkali, že tady se vrátíme do té laborky a vlastně se podíváme, jaké tam jsou koeficienty nějakého obhlasení, abychom pak mohli říct, že no. jsme v té houbě našli tolik a tolik ppm kadmia, ale v reálu to znamená, že v tom substrátě okolo můžete mít tolik a tolik. Obvykle méně, protože houby akumulují. Tady máte takový vzoreček nebo přehled nejvýznamnějších asi za těch posledních pár let, pak už jsme toho museli nechat před asi pěti lety. Kdy jsme modře zjišťovali obsahy hliníku, červeně kadmia, žlutě je měď a zeleně je olovo. V nejrůznějších místech České republiky vždycky to jsou hliníky zhruba z 50. až 80. let. Docházeli jsme k Krkonoše, Trávě, samozřejmě, Safkosílec, Zimnícovi, Sríníky, Ostravu, Ostravslo teda šumalu. Nás docela jako překvapilo, že třeba v Krkonoších jsme našli poměrně hodně olova v hlubách, když to na Šumavě vůbec. Říkali jsme si, no, oboje dvoje jsou národní parky, tak čím to asi bude? No, my to nevíme jistě, že je to taková spekulace, ale tak říkali jsme zaprvé na Šumavě, tam téměř dvě třetiny území byl vojenský prostor, tam jezdili maximálně vejtřasky nebo něco na naftu a tam příliš toho olova asi se do benzínu nedávalo, nebo těch spalovacích motorů se trajetilu olovem nebylo. Když to v pekonoších má každý koudný pražák chalupu. já teda nejsem pražák, tak si to můžu dovolit takže tam asi i ta doprava nebo ta síť cesty je hustší a asi doprava je tam nižší. Jestli to tak je, nevím, nedokážu posoudit. Rozhodně na Ostravsku to obrovské množství kadmia, tak to si myslím, že vysvětlím, má celkem jednoduché, protože kousek za hranicemi taky obrovský komplex hutní, těhotnický, jednak u Katovice a jednak v nejbližším okolí kde tedy se valí do vzduchu obrovské, valilo se do vzduchu obrovské množství těžkých kovů, nebyly nějaké tehdy mechanizmy na odstraňování na komínech, dost dlouho nebyly. No a v jesemníkách také poměrně hodně hlídníků, také tam byla veliká hliníkárna za RVHP za doby minulého režimu, tak se samozřejmě předpokládalo, že se tam bude vyrábět hlídník pro celý východní blok a pochybuji, že tam měli nějaké odlučovače, podle nás teda ne, podle toho, co jsme viděli, tak ne. My jsme dokonce našli zvýšené množství hliníku až ve Zlíně, ve Zlínsku, na takových těch vysokých kopečkách, které tam jsou na návětrných stranách. A domníváme se, že šlo o přenos skutečně vzduchem, a je to vidět i na tom dolním obrázku, kde je závislost hliníku je na té ose na Y a ose X je na dostávčka. Ty kroužky mají bílou a černou barvu a ty černé kroužky tak ty jsou z těch vyšších, ten hostích a byly spravidly na té návětrné straně když to ty bílé, tak to jsou spíš z z nižších, nebo z nižších bez ohledu na to, na jaké byly straně, jestli návětné, nebo závětné. Takže tam je docela si myslíme vidět nějaký velmi dost dramatický přenos, opravdu dálkový transport obzduší. To, že dálkový transport kou obecně ovzduším existuje, tak to chtě nechtě, nebo spíš nechtě, prokázala černobylská havárie. Víte dobře, když vyletěla téměř celá periodická tabulka do vzduchu v Černobylu před. 22 jako let, tak, že ten radioaktivní mrak procházel přes celou Evropu a vlastně by něco zapršelo, spadlo. Takže vím, že třeba v, v Norsku, v Litvě, tam ještě mají doteď, v Lotyšsku, v těch obalských zemích, ještě doteďka mají houby, které mají poměrně vysokou radioaktivitu. U nás ne, u nás to nebylo až tak tragické a není. Sice čas od času se objeví nějaká zpráva, že v houbách a v mase divokých prasat je zvýšené množství radioaktivity, ale to jsou takové no, někdy usměvné repete, které se objevuje pravidelně. Připomíná mi to něco o žralokách a učitelkách, jako že vám jednu doma, ale ona na jadra nejezdí, takže já jsem celkem tom. No a co k tomu tedy ještě říci? když už jsem začal o té radioaktivitě, taky tady ještě dopoví, jsme viděli dokonce snímky, snímky hub, jednak klasické fotografie a potom fotografie byly to houby, které byly sbírané někde na Ukrajině a potom autoradiogramy autoradiogram znamená, že ta plodnice se položí na fotografickou disku která je v všem nějakém pevném obalu. no a to gamma záření která vyzařuje z těch plodnic tak vám udělá nádherně obrys té huby, takže tam je vidět a bylo tam také vidět, že největší množství radioaktivity tak bylo v tom klobouku nikoli v té moze Čili tam je zřetelný transport tím micely. Vy si pamatujete na ten obrázek s tou úchomůrkou no, na začátku. Jak jsem říkal, že v podzimí, nebo respektive v tom substrátu, je váhový je stejně tolik, jako je vidět Nahoře, jako má ta podnice. může být do několika metrů čtverečních až rozmístěno a stavuje pěkně ty kovy do té podnice. V tomhle případě teda to byla radioaktivita. Proto se také nedoporučuje mimo jiné, když už jsme u toho, nedoporučuje se sbírat uh, houby podle silnic, nebo někde na, na haldách, u nějakých vytěžených dolů a tak, a tak podobně. Ono tam teda moc neroste podle mých zkušeností, ale nedoporučuji si. Ten obrázek nahoře, červené a zelené. Tak zleva, pokud to nepřečtete, tak je tam hlíník, berylium, kadmium, měď, olovo a zinek. A je to srovnáno normalizované hodnoty v hlubách v Praze, to je červené, a na šuma, to je zelené. My jsme celkem očekávali, že v Praze bude těch v hlubách daleko víc. Nežli, nežli v té čisté šumavě Trošku nás překvapil ten zinek, ale pak jsme si říkali, no tak ono možná, ono to možná bude mít naprosto racionální vysvětlení. Zinek je biogenní kov, biogenní prvek, který je všude a možná, že ten primárně ozuje taková ta vazebná místa pro kovy, o kterých jsem mluvil, až tak teprve sekundárně se na principu nějaké jontové výměny nahrazuje za ten toxický, který se tam dostává z prostředí. To, že existuje něco jako juntová výměna houb, je známá věc. dokonce toho nějaké experimenty, které si právě byly uh, iniciované tím, že to kdy tady u nás učenci vařili radioaktivní houby uměle tyhle se země čel vařili je ve slané vodě, nebo je prolívali slanou vodou a zjišťovali, že vlastně po dvou, třech prolitích slanou vodou potom ta houba uh, už není reaktivní, nebo už ten těžký koch no, neobsahuje. Jsme to zkoušeli. Taky ne teda, ne teda s radioaktivitou, zkoušel jsem to s kadmiem, s mědí. zdá se, že to docela funguje, ale zase je pravda, že když prostě se ta huba máchá a máší ve slané vodě, tak dost často pak už nevypadá jako huba. Ale to je zase trošku jiná věc. No a myslím, že jeden z těch posledních obrázků, tak to jsem si tady dovolil dát takový přehled, doufám, že to nikoho nepoděsí nebo se neurazí, když zjistí, že na Ostravsku bylo, jsme nalezli asi 100x víc kadmia než třeba na Šumavě nebo v Křibech nebo desetkrát víc než v Meskilech. je to prostě dáno tím, jaké, jaké průmyslové zdroje znečištění byly nebo jsou v nejbližším vchodu. Na rozdíl tedy od těch organických látek, které jsou schopné degradovat a prodýchat až na co a vodu, tak bohužel ty kovy se nezdegradují, takže oni v tom ekosystému zůstávají. Maximálně se dostanou do houby, když ta houba schne, tak se dostanou zase zpátky do hodiny. A ten koloběh takhle obíhá, obíhá, obíhá. Jediné, teda, co se snižuje, tak je radioaktivita právě z toho ta černobylská, protože skutečně myslím, že už máme jeden, jeden poločas radiosezy a za sebou, takže teď už jsme se dostali na poloviční hodnoty, které byly v době havárie. To tak je. Ale faktem je, že když jsem byl v Černobylu před třema, kdybychom to tam byli, byli to? to je asi tak pět let, před ty lety možná. Tak jsme tam viděli babky, jak sedějí na pařezech podle silnice a prodávají houby. No a ta naše původka tam zestavila a řekla prosím vás, jako, co to děláte, víte, že ty hobby jsou radioaktivní, že nesmíte jíst, nesmíte je prodávat. No a ty babky řekly, no ale mě radši umřeme za týden na rakovinu, než dneska hlavně. Tak to bylo takový trošku dost vrství. No, dámy a pánové, já si myslím, že to je skoro ode mě vše. Doufám, že se... Jo, ještě ta poslední biotechnologie, no, na to jsem oponil. Strounace, no, ty kdo se kdysi vyklepávaly takový placky. A nejenom na Šumavě, ale údajně i v karkonoších se z toho vyráběly kabáty a dokonce i čepice. Já jsem v časopise Vesmír, jestli to myslím, rok 1904, nalezl takovouhle fotku. Ten člověk se úžasně culí a usmívá. Já myslím, že to je proto, že v té čepici ještě nezmokl. <sík> <sík> Takže tady je ode mě všechno a děkuji vám za pozornost.